Nejdřív umutávku na příště, příště bude přednáška Radkreifové na téma druhy, geny, supergeny a bude to o nějakého tradovaného mytu. Dnešní přednášející je Honza Oronportl, měž mám trošičku potíž, jak ho představit, protože jak vidíte, ani se úplně nedá říct, z jaké instituce je. Já to tam ne, ne, ne, nevyčtu. Homza náš přední odborník na umělou inteligenci. Dřív se zabýval tím, že učil počítače mluvit, pokud vím. To, to už se mezi tím teda naučili, takže pak začal dělat různé další věci s obicející s umělou inteligencí a podobnými věcmi. Pracoval a tady ještě vypadá, že ještě dosud, dosud úplně ne, neopustil. Firmu Odoo, kde dělal takové ty analýzy po vzoru velkého bratra dat prostě z mobilních sítí o uživatelích, prostě big data. A dneska se posunul na tuto pozici, které, kterou nem interpretovat, ale v každém případě dnes nám bude povídat o umělé inteligenci a neuronových Děkuji Děkuji za představení, které bylo asi poměrně přesné. To to, <laughs> těžko říct, co to co vlastně jako, zrovna teď sem. Když jsme do roku 2015, jsem naprosto pokojně působil na Záporočeské v Plzni, a, kde jsem dělal nějaký oblastní jako, výzkumu kolem umělé inteligence a man-machine interaction. A pak už mě tak mleli ty jako psaní neustálých grantů a, a honba a, a indexy a podobnými věcmi. Až jsem se rozhodl, že prostě odejdu z univerzity a do, do, do soukromých firmy. A v tu chvíli jako jsem konečně znova to bádání se stalo opět radostí a ne živobytím, což mě umožnilo se tomu dál znova začít normálně věnovat a nejenom ne reportovat ministerstvu školství nějaký takový Tak, tak tolik ty postezky na začátek. No. Já jsem si poku... Já jsem původně si říkal, že si pokusím Připravit přednášku možná nějakou malinko provokativnější, kde by jako se mluvilo i něco o životě, jako co je, je to, jestli je to život nebo jak to má vztah umělá inteligenci a podobně. Ale jelikož jdu do prostředí neznámého, tak jsem čili teď už trošku známého, ale nevěděl jsem to přesně, do čeho půjdu a nerad bych tady přišel úplně k úhodně, tak jsem trošku zvolnil a vzal jsem takové mínil jako sporné téma. Přičemž to, opravdu, to, to kde bude to si nechávám na příští týden do Holmu, na ekologické dny. Tam jako to, a tam to znám, takže tam vím případně kam se skrýt, kdyby to nevstalo dobře. No, takže tady k tomu tématu jako pokusím se ukázat, jaký je dneska aktuální stav. Je to možná takový trošku prýkvel potom k té, třeba k té přednášce příští týden, kde, kde to jako by mohlo chytnout nějaký víc fantasmagorických drive. Tady to bude poměrně, poměrně usedlé. Mě by zajímalo, abych třeba, jako je tu třeba většina z vás, jako který třeba, jste se, už jste nějak třeba z oblasti strojového učení, neuronovém sítí a to asi nebudete. Nebo někdo možná jo, ale asi ne, jakoby rozhodně většina. No, patrně jste třeba si mini, jako povšimli v nějakém populárním vědecko-naučném tisku typu blesk a podobně, že, že s umělou inteligencí je dneska něco možná trošičku jinak. Je to hodně jak z toho vtipu za komunistů, kde jako je, otevřu rádio, je tam Lenin, otevřu televizi, je tam Lenin, otevřu noviny, je tam Lenin, bojím se otevřu konzervu, tak teď toho Lenin nahradíme umělou inteligencí a, a máte to taky jako úplně všude. A takže trošičku ta otázka se může v jedné rovině postavit tak, jestli dneska je opravdu fakt, teď už, jestli to je teď už opravdu jiné s tou umělou inteligencí, nebo, jestli se znova chystá, to, to tamto nám říkají ty, ty, ty lidi z biznisu a investoři, kteří chtějí investovat do umělé inteligence, a že teď je všechno jinak. A teď už opravdu, třeba před deseti lety ještě ne, když se to taky říkalo, ale teď už opravdu je to jinak. A nebo nám přijde opět další takzvaná AI winter, kterých bylo třeba tři hlavní od těch padesátých let a zase se úplně utlumí a všichni zapomenou na oblast umělé inteligence. Protože já když, jsem, já když jsem dostudoval, původně jsem studoval jako kybernetiku a řídící techniku, což v době, kdy jsem to dostudoval, jsem si říkal, no jako, jenom mi člověk na konferenci někde, nějaký fin řek, that sounds very Soviet, to, to, to cybernetics, já jsem si říkal, no, <laughs> takže od té doby říkám, že jsem studoval computer science a, a začal jsem na PhD, to bylo někdy tak 2003 třeba, tak, jsem šel na Artificial Intelligence a jsem si říkal, no tak to je taky dobrý, další jako obor na odstřel, prostě konec. Jako do pěti let po AI neštěknání pes, takže jako budu mít kybernetiku a ještě umělou inteligenci, kterou jako nikdo ne, a to mě, mě v životě nenapadlo, že Artificial Intelligence bude jako, no z dobu nenapadlo, že to bude jako blockchain, jako, jako buzzword, ale, ale je to, je to obrovský, hype teď kolem umělé inteligence a já bych se pokusil ukázat, že AI v přijde, přijde, jako. ale jak říkají naše babičky, zimy už nejsou to, co bývaly, takže skutečně je, je něco trošku jinak. Skutečně jsme dospěli do stavu, kdy neuronové sítě opravdu fungují a začíná se docela strašidelné věci v některých ohledech, nebo jak to vezmete, z vaší strany možná strašidelné, z mojí takové podivně jako... Uh, Hefajstovské strany zase naopak hrozně jako povzbudivé věci, se tam začne jít. Nicméně skutečně neuronové sítě teď začaly fungovat. Do té, do, třeba do, do roku ne, třeba 2005 byl takový trošku matfizácký vtípek, že neuronové sítě jsou vždycky druhým nejlepším řešením každého problému. A to znamená, že vždycky existovalo nějaké výrazně lepší, první nejlepší řešení. No. Na ten úvod, od, od 50. let, se umělá inteligence vyvíjela v takovém jako logicko-symbolickém paradigmatu, které vycházelo uh, jako v kognitivních vědách takové, asi do dneška, dost jako přetrvávající koncepce, které se říká gram, krum, krum, krum, krum, krum což znamená Computational Representational Understanding of Mind, což předpokládá, že mysl, jako mentální, stavy a, mentální stavy jde reprezentovat nějakými symboly, a mentální procesy je reprezentovat komputačními procesy, to znamená výpočty manipulaci se symboly, nad těmi symboly. No a takhle se vydělá umělá inteligence v zásadě no, od roku 53, třeba, nebo 1956, kdy skutečně byla pojmenovaná jako Artificial Intelligence, až řekněme do, do konce 90. let. A takovými základními zásadními relativisté doby tak jsou všechny ty nefunkční expertní systémy, systémy na prohodávání stavového prostoru a podobně, kde představa byla, pojďme teda udělat jako myšlení, vezměme tedy jako, způsobem jako top-down, vezměme si nějaké, jako, nějaké doméně diskurzu, kde se bavíme o myšlení, nějaké základní stavební bloky toho, co toto myšlení je nahradme symboly, třeba v predikátové logice nebo v nějakých jiných formálních systémech. toho taky vznikly ty všechny programovací jazyky typu Prolog, Lisp a podobně. No a pak rozjetme nějaké inferenční řetězce nad těmi, nad těmi symboly a, a bude, to, bude z toho myšlení. Anebo v 60. letech přišli taky průkopníci umělé inteligence Newell a Simon se systémem, který se tehdy měl GPS, neměl nic společného s tím dnešním navigačním systémem, znamenalo to General Problem Solver, který se snažil No, mm -hmm. <laughs> to možná trochu jako dávat smysl teď, ale jako jejich uchopení toho, toho jako konceptualizace byla klasická, klasické prohledávání stavového prostoru. Jestliže chci řešit nějaký problém, tak ten problém si popíšu v nějakém stavovém prostoru, to znamená nějaký abstraktní prostor, v mám eh, různé stavy řešení tohoto problému. A pak nějaké operace nad tím stavovým prostorem. A budu hledat optimální cestu, nebo aspoň nějakou optimální rozumnou cestu tím stavovým prostorem. A ten hlavní problém, který máme, kombinatorická exploze možností, kudy já se můžu vydat. Vlastně typicky v šachách, že jo, prostě dopředu před už jako škrty, tak byl jako problém pro s tehdejší výpočetní technikou. No a v zásadě se nenašli rozumné úlohy až, řekněme, v roce 90. let, kde by jako na nějaké využití našlo. Jedinou výjimkou snad bylo určité typické hraní her, konkrétně třeba šachu. A teď jako v té době, já jsem v roce 97, když, když Deep Blue od IBM, systém, porazil sparovat velmi strašakovýho. A teď si všichni začali jako plašit a říkali, a ah, je, už je to tady, konec věta. Už prostě učítači porazí, porazí člověka v té hře. Tak jsem si říkal, no já nějak asi jsem příliš jako mladý a blbej na to, abych jako v tom viděl něco jako světoborního. Ale nemůžu si pomoct, ale pořád mi přijde docela normální, že systém, jako výpočetní systém, kus prostě krabice, kde které manipulaci se symbolama e, jako přizpůsobené. Budeme s těma symboly jedno manipulovat, budeme stavový prostor líp než člověk. Já na tom nevidím nic jako převratního. Jako. Prostě jako jednou to přijít muselo. A taky svět neskončil v tom roce 1997. Akorát Kasparov z toho byl jako hrozně smutný a to spousta jakoby další. Teď, teď už vůbec nemá cenu, teď Kasparova aby porazil Každý šachový program, který bych si spustil na, na smartphone teď a To na tom není vůbec už jako nic ani, ani jako filozoficky motivujícího, nějak v tuhle chvíli. By kolem toho bylo popsáno jako spousta uh, článků na, na toto téma, co se strašně přihodilo. No ale uh, v průběhu těch několika AI zim a od těch 50, už od těch 50. let vzniká snaha jít na to jiným způsobem. jít na to jako ne top down, ale bottom-up. To znamená, trošku metaforicky k tomu, jakým způsobem to vzniká u živých organismů. My máme nějaký substrát, kterém se něco děje, ale ještě to nejsou ty mentální stavy a procesy. A ty mentální stavy a procesy nám tam vystanou, emergují, když se na ten substrát co a to, co na něm běží, podíváme, jak říká Vopěka, při tom mediálním pohledu, když, když nám jakoby zapadne za obzor uchopení tělesnými smysly. To znamená, když to ta konkrétně třeba neuronová síť, která jsem schopný přesně popsat, co se děje na hranici dvou umělých neuronů, na, když to jsem schopný popsat na hranici dvou umělých neuronů, tak třeba na interakci tří neuronů, a když tři, tak čtyř, ale rozhodně už nejsem schopný nazřít, co se bude tis tisíci neurony, na tož pak třeba z milion těmi umělými neurony. A furt tady byla taková prostě trošku obsidentní představa, že, že přeci jenom když to budu dělat trošku podobně, jak se to děje u všichni organismů třeba, třeba u lidí, tak, tak mi nějaká struktura, která by mohla být podobná jako mentální stavy a procesy, začne emergovat nad, nad, nad tím substrátem. No a eh, ono se ukázalo, že, že asi jo. Nicméně z nějakých důvodů se pořád nedařilo, jako, jak se odborně říká, prošťouchnout ten problém a na jakékoliv rozumné úlohy nasadit umělé neuronové sítě. No a teď se dostanu konkrétně k těm umělým neuronovým sítím. Co je umělá neuronové sítě? Ten to, to, to, to, to neuron, slovo to neuron, je tam dané, to by se klidně mohlo jmenovat, umělá abracadabra sítě. To je prostě to je taková metafora, že prostě to má s neuronym společně asi to, že to je spojení s jinými věcmi. Takže to může být, já nevím, jako cokoliv, něco, pavučina, jako cokoliv co jiný, co třeba pavučná, nebo cokoliv, je spojené s něčím jiným, tak by se to tak mohlo jmenovat. A to, co vidíte tady na té straně, tak to je, to je model perceptronu, což je v zásadě základní stavební jednotká. Kdyby by je o perceptron nebo neuron, to, to, to je celkem jako jedno. Ten model vznikl v podstatě už v 50. letech. A jak si povšimněte si, že to není nic moc jiného, než to, že do toho neuronu, A říkejme tomu neuronu, se si postupně na to zvyknete. Děkaj, že jste že, biologové, asi, asi vám na začátku jako vadí, že to se říká neuron, ale jako když to budu dostatečně toho opakovat, a budou dostatečně přesvědčivě z ní, tak si zvyknete postupně. No, tak do ní prostě vstupují signály, jaké signál, je nejsou čísla, To je těžko říká, říkat, že to je jako signál, že to by muselo mít nějaký jako parametr. Ty signály jsou každý z těch vstupujících signálů, to jsou jako synapse, jenom jako. <tím> tak ten signál je přenásobený nějakou konstantní, nějak, nějakou korektnost, nějakým číslem, nějakým parametrem, nějakou váhou je třinásobenou. Tady se to všechno uč, tady se to všechno sečte a propasíruje se to něčím, čemu se říká aktivační funkce. Pak se dostanou do radou muzdorů aktivační funkce může být třeba z Jestli jste někdo měl třeba statistiku, tak si můžete třeba si asi vzpomenout, že to je logistická funkce, třeba logistický která má nějaký hezké parametry, kdože se derivuje nebo třeba pravděpodobnosti a podobně. Je to prostě taková hladká diferencovatelná funkce mezi 0 a 1. To znamená, že když do ní vstupují čísla blízky kolem 0, tak vystupují, tak to má nějaký pohyb, vidíte tady nějaký gradient, tak na výstupu lezou nějaká čísla třeba kolem 0,5. Když tam je osmička jedno, cvět, třeba je plus nekonečno, tak tam je skoro asymptotická jednička, a nebo při minus nekonečnu je tam asymptotický 0. Tam se to už moc nehybe. No a tak si prostě představte, že tady do toho z čísla, každé se přenásobí, tady se sečtou a tady se to proleze, proleze tou aktivační funkcí. A něco z toho vyjede, jiné číslo. Takže to je to v podstatě jenom jednoduchý komputační model, nic jiného. Prostě jak zelená kombinace stupní hodnot eh, prohnaná přes nějakou funkci. Teď ještě, v té době v ta funkce nebyla no, takhle nelineární. To, to bylo prostě třeba zase váha. ale by to už úplně jako ne, nebudu zapředávat. Nicméně důležité, já tam jsem zmiňoval to předchozí předtozím ten konekcionismus to je právě to. Jako způsobuje vzývat emergenci, je celá řada. Takové dva nejoblíbenější jsou, vzývejme tedy jako metaforický nějakou evolucí, to znamená, jak algoritmy, to je, něraz to by to teď a nebo vzývejme emergenci tak, že zdrátujeme spoustu tedy těch neuronů a pak do toho budeme šlouhat tak dlouho, až nám vlastně vymerguje to, co my chceme, aby nám tím A teď jako, jak tady vlastně jednotky pospojovat? Tak v rámci teoretických nějakých úvah jsme schopni třeba zjistit, že čtyři do sebe spojíme, že to umí modelovat všechny logické funkce, včetně exkluziv or a podobně. A, no ale když spojíme tisíc, no tak už to radši zapomeneme a necháme to ten počítač počítat. To znamená, že tohleto byla vlastně až do roku 2005 třeba. Úplně klasická architektura sítí. kde se řekl, no tak nevíme jaká ta topologie, jak je ty jednotky pospolevat, no tak spojíme každou s každou, prostě všechny se všema. A zároveň se tomu říká dopředná neuronovací, to znamená, že na začátku do toho šoupne nějaké čísla, a ty čísla se mi řetězí dopředu těma jednotkama, každý je přenásobí těma váhama a, a, a na, na, na výstupu mám zase nějaká jiná čísla. A teď jde o ten formalismus. Co těmi hodnotami chci já dneska reprezentovat? Úplně takový typický co předrát, já nevím z nějakých takových kvantitativních metod, je tady na ty, na ty kosadce, takový data se prostě chronicky známé. Že, že měřím nějaké, nějaké hodnoty tady těch lístků nevím, jak si správně říká, něco na květech, to je, jak jsou dlouhý, jak jsou široký, a, a pak jsem schopný eh, predikovat, jaký konkrétní kostatec to je na základě toho. Je to, já nevím, prostě trénovací data se v number one a začne se tady s tím. A typicky asi všichni k tak, že na to budou eh, logistickou regresi, to znamená, že si spočítají ty, ty váhy logistické regresy, když je to 0,1 krát ta dílka, tak potom a tak dále. A řekne mi to, který je ten, ten, ten posatec. No a já to můžu dělat jako víc fancy, takže já budu jako učit neuronovou síť takovou strašně jednoduchou. Tak dlouho, že ji budu do nekonečna, do docela dlouho, ji budu předhazovat ty naměřené hodnoty. To je ten, ten, to je ten vzor, který měřím a budu ji nutit, aby na výstupu svítila jednička To obrazu, který, který v bezpečnosti je, a nuly všude jinde. A, a ona se vlastně postupně to naučí. A teď, co znamená to naučit? To naučení se je právě v těch váhách v To znamená, že proces učení neuronové sítě, proces učení s učitelem se tomu říká, supervised learning, je, že já mám známé, známé klasifikace těch, těch, které mám Prostě vím, že když naměřím tohle a tohle, tak je to tenhle kosetec. Když naměřím něco jiného, tak je to někosetec. A je to, jako pročíklad, kterzvanému Unsupervised Learning, kde tuto informaci nemám, kde mám jenom tam měření. Je to, jako když, tam, když prostě na jako deset bedniček s a v každé bedničce jako jsou jablíčka jediné velikosti. V tu dodávku překlopím, všechny jablíčka se mi pomíchají a já pak musím zpátky přebrat a zahrnout do těch deseti vědniček. A nevím ale, který do kterých patří. Tak to proces, kterým jsem schopný dojít, je, ano, supermastery, plastry, z Prostě zvukuli jablčka, trošku si s tím hrát a nějak si mi to poražkuli velikosti. Neurovíci se tak tak se ale to tady teď do toho nebudu zatahovat. Takže co my děláme? Na stůl dáváme tam měření, může to být velikostí misků a pak, jak si ukážeme, může to být. Uh, 5 milionů pixelů fotografie, když si poznat obličej třeba, nebo když si poznáte auto nebo obulka. A pak mám, a to je ta vstupní vrstva. Takže já to, co naměřím, propasím to vstupní vrstvou, všude vstupní, to takové třinásobí, kde je hodnota mezi nulou a jedničkou, ta leze do první skryté vrstvě, zase se přenásobí atd. a tak dál. Výsledek, kde do výstupní rostvy, kde výstupní vrstva tady v tom takzvaném klasifikačním problému, kde mě zajímá, když klasifikuji objekty do třeba je, tři tří tří tak chci aby si viděl ten, aby si viděl znamená, aby jedničku, to je na to, tak aby, aby si viděl ten neuron, který reprezentuje tu konkrétní činu. Tak, co bylo, tady si všimněte, že jako v v 80. letech, už v letech, byla udělána jako obrovské množství teoretické práce nad touhletou architekturou sítě, které se říká multilayer perceptor, perceptron, to znamená vícevrstvý perceptron. To prostě se spoluje více těch letech. A jako opravdu stěžení, do napr dneška naprosto stěžení výsledky jsou tady právě od toho že Cibanka a Kurta Horníka. No ale je ten Horník, jako nejvíc citovaný. A uh, ty přišli s větším, co se dnes říká universal approximation, approximation theorem který říká, že libovolnou, úplně, úplně libovolnou funkci nad oborem reálných čísel, a ještě jako víc libovolně rozměrným oborem reálných čísel, jsem schopný mít, libovolně přesně aproximovat jednu vrstvou neuronou sítí, to znamená, neuronou sítí, která má jednu jedinou světou vrstvu s konečným počtem neuronů. Kolik je ten konečný počet neuronů, ony je konečný, on je, jak to řekněme, potenciálně nekonečné. Jako jako, že prostě si ich můžu dát libovolní množství. Třeba 10 milionů, nebo 10 miliard, a já to nikdo jako neví. Nicméně každá myslitelná existující funkce v tom abstraktním univerzů funkci nad bohem reálných čísel, tak je libovolně přesně aproximatelná neuronovost. To byl hrozně jako opájící výsledek, protože se, jako, z hlediska jako těch kognitivní kde se řekne, no tak myšlení je v zásadě nesmírně složitý miliárný komputační proces. Asi se nad tím dá, jako já si to myslím, že je. Tak, ta je teďka přece jenom otázka, jako už jenom trošku pár vývoje, a my budeme schopni, to, znamená, myšlení, je mozek je substrát, který realizuje velmi složitou miliární funkci. Fakt strašně složitou. Ale to nevadí, my tady máme opravdu formální důkaz že není je jedna kusnice složitá. Všechno jsme to schopně vyřešit jednoduchou. z toho nebo na tom ale je, že jako tam už nikdy neřečení, jak musíte to, na to naučit. To, to je jako, ať z je celý ten, ten příběh. No. Postupně si teďka jako... No, já, no, já se k tomu vrátím na chvíli. Tak jo, tadyhle máme třeba v té době, v těch 90. letech, v zásadě jediné, děti mít úspěšný úkol na krý neuronové sítě, ty monitorellé perceptrony byly použitelné, to byla klasifikace ručně psaných znaků. To je prostě OCR. A to fungovalo tak, že jsme každý ten znak tak si převedli na nějakou matici. Jo, v podstatě to, že to je matice dvourozměrná, tak si prostě představte, že to je jeden dlouhatánský sloupec, co je vektor. Prostě ty, ty sloupečky akorát narychujete pod sebe. No pustíte to do, do neuronové sítě třeba s jednou skrytou vrstvou která má na výstupu 26 perceptorů, když je to anglická dá. A má si a teď to do toho jako uh, trénuje tak dlouho, až ona vám vždycky dá jedničku nebo číslo blízké uh, jedničce, tam, který jsme rozpoznali. A má to prostě ty výhody, že když je to nějaká čmárnice, že to třeba je schopný dělat třeba dvě hypotézy, že třeba je 0,5, je u dvou znaků a ostatní znaky mají třeba 0, tak, tak víte, že to je něco podobného mezi třeba 7 a 4, nebo 0,5. Ne. Takže na tohleto v zásadně udělané rovnicitě velmi, velmi efektivně používali. A tady se právě zase další nadšení přišlo z toho, že veškeré pokusy rozpoznávat znaky do té doby, tím good old fashioned, bofaj, good old fashioned AI přístupem, to znamená logicko-symbolickým přístupem. Naprosto selhávali. Takže představte si, jak byste měli popsat jako strukturně, jak vypadá AI, jako někdo to umí, já nevím, to prostě, jak jsem jmenoval ty, co se zabývají písmem, grafologové, asi, grafologové a epigrafické graf, památky jsou taky, že to jsou historické písma, tak jako, tam se to popisuje. To je ta věc, lingvista když popisuje to, jakým způsobem je generovaná řeč, ale žádný řečník se zatím nevytvořil. Stejně tak řečeno rozpoznávání. Já, já lidsky interpretovatelně popíšu, jak funguje uh, artikulace, jak funguje morfologie, jak funguje fonologický systém, ale nepomůže mi to moc k rozpoznávání řeči. To se taky do, 17, do 70. let tráví, jak se do 80. let památná věta Freda Jelinka, což je vlastně jiný jelinech, to byl průkodnící speech recognition IBM, který se pak vrátil kolegulouci zpátky na Office, tak tam jako, on říkal, že to nikdy neřekl, ale vždycky říká, že jo, kdykoliv, on řekl jsem vyhodil linguistu, tak stoupla úspěšnost speech recognition systému. A ono to něco vyjde, protože musíte prostě rezignovat na to uchopení, té strukturní znalosti, když jako chcete naučit počítač něco dělat. Takže, takže, jako, že, tak Aču, jak byste strukturen no to je jedna čárka, takhle, no takový stán jako, který to má spojení, aby se mu ty nohy nerozlazily, ale jak to jako popsat dávno, prostě nejde to. Zatímco tady stačí, úplně slepě to reprezentoval jako raster, nacpal to do, do, do, do neuronové sítě a najednou to decogniční systém. No. A teď tady, jak to učiní, jak na to učení jako Teď bych právě poukázal na to. Určitě jste si dneska všimli, že, na, že všichni říkají deep learning. Všichni jsou všichni odborili na deep learning, deep learning svět. A, a dneska je něco strašně jinak než dřív, a deep learning než něco jiného. Než to není vůbec pravda. V roce 1986 publikovali tyhle ty lidi a hlavně ten, ten Jeffery Hinton. Je to je potiž celé vypadíšní dnů publikovali článek určení uh, Eurovisití metodou Back Propagation. A ta metoda nezměněna nezměněná od roku 86 se používá do dneška. Takže jakýkoliv dnešní autonomní autonovskář, co dneska je z Tesla prostě používají tohleto, Deep Learning nemá nic jiného, zase než pořád ten Back Jsou takový jako, jako lepší jména pro to, jako Stochastic gradient Design, ale v zásadě je to všechno jenom nějaká, nějaká odrůda metody back Ta v zásadě znamená to, že pro nějaký daný vstup a nějaké váhy, tu si na začátku třeba inicializu náhodně ty váhy, do ní dál ten vstup, můžou to být třeba ty kosadce. Něco nedasím tady na, na konci něco ní vyleze. No to je vlastně ten nadopad. No? To je. Já, já vím, jaká byla reprezentace toho správného obrazu. Jo, třeba, třeba když tady prostě dám nějaký ten, ten posatec, tak to má být třeba jedna, nula, nula, je ten trénulací obraz. A ta si řekne 0,35, 0,7 a 0,9. Takže to řekla dost blbě, je Tak já se podívám tady a řeknu, aha, tak jedna, to tam mělo být, 0,3, to tam ve skutečnosti bylo, je 0,7, to je chyba do 0,7, to je hodně. A potrestám všechny ty neurony zpětně, podle, podle toho, jak moc ve smyslu toho gradientu přispěli k té chybní hodnotě. To znamená, že ten, který měl vysokou váhu ve směru té chyby, no tak ten dostane pořádný facán a ta váha se mu jako přetočí na stranu. A, a, a ty, který naopak to dobře, tak ty zase v tom gradientu jako tu váhu se jim ještě pustí. A to je všechno. Takže se pouštěnil do té základní věci. Já to naučím na jeden trénovací příklad, pak tomu přehodím druhý trénovací příklad. Přeučím to, jak jsem si rozběl na předchozí trénovací příklad. Pane, Hedí, pane Hedí, já to udělám tak dlouho, a ono si to sem nějak. To je takový jako další vědecký, takový, <coughs> jenom to <vždycky> je <coughs> <coughs> To mimo jiné vede k tomu, že ani do dneška, do dneška fakt toto by od, od Tomáše Mikolová z Facebook a jistali informace před měsícem, že pořád nejsme schopni udělat long-term memory, dlouhodobou paměť v neuronově To není. Všechno to je vždycky variace na tyto short-term memory. Já ji prostě okamžitě přepisují pořád něčím dalším. A to že, se to, že to k něčemu konverguje, k nějakému globálnímu řešení, je docela dobrý. To je prostě... ta je dobrý. To <laughs> nebo se na to stěžovat vědečně. No. Takže to takhle funguje ten, ten, ten back propagation. Prostě se si tuto chybu prožetězím, proti smyšli toho gradientu a ty, kteří se hodně udělat na chybě, tak ty ty potrestávají. Proto musím projet všechny trénovací vzorky, rozdředat do konce. a když tam v druhém kole, takzvaný druhý trénalcí epoše, ten první vzorek, tak to, tak to říká něco době, ale už ne, tak blbě je očetkují. A tak to projedu znova udělám třeba tisíc trénovacích epoch a nakonec ty neuronové síti jako e, nějakou žlutou k tomu, že dokonuje do No a Tady jsou na ukázku, jak, jaký se používají ty prostě ty, spíš nám to vypadalo důležitě, že se snadkou. A základní věci je, že já se to pamatuju třeba v diplomci, já jsem si furt nějak chtěl hrát jako s těma více rostlýma neuronálství těma. A furt to nějak vyšlo. vlastně třeba ono se vůbec nevidělo, proč, proč to moc jako nejde. Vy se jako ukázalo, že nejlepší výsledku dokážete, to třeba do roku 2005 platilo, s takovouhle neuronou Vždycky to bylo, že tyhle ty, ty prostě nešly nějak jako To bylo, bylo to dost divné. První věc je, nešlo to upočítat, protože to opravdu tam se počítá gradient jako už to prostě nešlo upočítat. A druhá věc je, že stejně se tam děly dost divné věci, které se dneska říká gradient, vanishing a, a takhle. Jsou, to jsou jako, já nevím, vlastně jako terorista představuje, takhle tu funkci ona má krásný gradient tady. Ale jakýkoliv hodnoty, kamkoliv půjde tak ta funkce se nehne v podstatě. Ta se, ta se, hned, ta se limitně blíží nula, ten, ten pohyb. A výsledek je, to nebudu detailně zabíhat, A když se snažíte tuhle funkci řetězit, tu chybu tady odsud sem, tak tady na ten neuronů už žádný gradient, který je pohnutý nebo To znamená, že tady to v zásady trčí furt jako náhodně inicializovaný jako, a to tam nemá žádný děj, jenom to prostě nakrájíme. Ře, řešení které se dneska a to a ty, Pokrok let výzkumu v oblasti machine learningu, ano, nebudeme používat tuto funkci, nebo tuto, místo ní použijeme lineární rectifier. To je všechno. tento to spraví. A ten ještě, ještě, ještě, ještě blbější funkce, že ona je normální lineární a tady je prostě zlomená. To je všechno. Takže já když prostě použiju, a tohle trvo 20 let, nechci si to nevšimu, že já když tam nebudu zbytečně dávat ty, ty logistické funkce, Musíme dát ty výstupní brzky, protože chci, aby to dávalo pravděpodobnosti mezi 0 a 1, ale kdekoliv jinde. Já tam prostě dám ten, logik, ten, ten linární rectifier, které můžeme najednou prostě jako mizemí k radii, jak to mizelo, už tam mimo prostě. Ale trvalo to 20 let si to všimnout. No a, a další věc, když se tam dostanou, tak jsme schopni to dneska již vypočítat. No a dál se tři. No, děsám, že máme trochu zůs. A, tak. Byli? To, tak jo, takže eh dá dá byl prosím za stanici toho toho horníka, že jo, který říkali, no ale na co? Na co pro boha? Ty ty ty ty ty, ty hrubochý neurovědci. To se tomu ani hluboké hrubochý neurovědci. To prostě bylo v utiléře, kde je to múty bylo víc jak jedna. Máš někdy třeba v tom roce 2010 se na jednou? Uchytilo to Deep Neural Network a způsob učení, jak se ta, ta Deep Neural Network určitě se začít Deep Learning. Že najednou Deep Learning je jenom jako pěkně hezky oddělný feedback propagation, který jsme se naučili dělat na více universitě. No, ale hlavně spousta lidí si říká, to je nesmysl, proč, proč, aby jsme měli řešit výcevěstní neuroní sítě. Když tady máme ten, ten teorem tady uh, Horníka, Tady je tedy univerzal approximation theorem, který mi říká, že nám prostě stačí jenom množit ty neurony do té, do té jedné vrsty, no. A vlastně se to, ono se toho moc jako doteďka. Zjistilo se právě na přílokolem teoreku před 2008, 2010, kdy se ten Wintm, ten, který v 1986 přišel s tím web propagation polytmem, a jedině na universitě v tom, takže, takže teďka v Kanada je jako, jako takový, taková obrovská líheň uh, deep tak přišel s tím, že bla něco, teď nebudu jako, ty detaily popisovat. A ukázalo se na problémech visual jako mištiny, visual klasifikace obrazů s fotografií, že ty výcentré s těm najednou fungují naprosto nevěřitelně. Do té době to nikdo neskoušel, protože tak si vzpomeňte, jak, jako, jaký byly digitální fotáky v roce 2001, 2003, když jste měli počítat v době. To prostě nešlo počítat. Tak to nikdo taky moc jako neskoušet, protože navíc měli ten, ten Universal Approximation Theorem, který říká, že nemá moc se zkoušet. A navíc tam byla ještě ta, ta relu, prostě jim tam zmizel ten gradient. No ale ten ten uh, by zjistili, že to zjistili, že ten Hinton zjistil, že to, z, to zásadně funguje. A pak ještě ukážu, jakou no, novou architekturu ti na to použít. A to to tohle naprostý převrad, neuvěřitelný převrad ve schopnosti rozpoznávat patterns, lakoteles patterns, který mají nějaké typ vlastností. A chodou okolností, a teď se právě dostáváme k té jako základní věci, jak je možné, že jako z toho univerza všech myslitelných funkcí nad oborem reálných čísel, Zrovna ty neut milineární, neužitělé svět, který realizuje lidský mozek, který představuje mentální, kumění procesy a prostě kým představit proces. To jsou obludně milineární funkce. Jako představte si rozpoznat fotografie obličeje. No tak to je, že když mám jednopixelovou fotografii, jedno je megapixelou fotografii, tak je to milion rozběrný prostor, který já projektuju do a teďka nějakého vyznámě třeba, kterou jsem s o tom přádno, do tisíce rozměrných prostoru. A to je ta to je, to je zatraceně složitá funkce. A teď já ty obličej poznávám ve dne, v noci, v, prostě v místnosti, na slunci, na ulici, za stromama. To je, a jak je možné, že takhle neskutečně složitou funkci jsem vlastně schopen aplikovat dost jako triviální, relativně málo, třeba v řádu jednotek milionů neuronů, když jako, pak mám nějaký jako, funkce dost jednoduchý, popsatelný a nelíbky A nestačí mi na to, jako neuroná s bilionem, Jak je tohle to do možné. Tak se tím začal zabývat právě skupina tady, ale Maxe Techmarka. Nevím, jestli znáte Maxe Techmarka, to je zakladatel Future of Life Institute. Uh, Ta je člověk jako poměrně úzce napojený na Elona Muska. Ten, ten Elon Musk dá před dvěma rokama a dal asi 10 milionů dolarů na financování AI safety Právě jsme se toto to FLI. Max Pekmarke je fyzik, lidský fyzik, poměrně dobrý. No a tady se svým doktorandem, teď se to je prostě, to je ještě na archivu, který se publikovalo, v 2017. To znamená, že to neprošlo ještě žádné ani. A tady nepustil žádné věci, Prostě to na a jako nepotřeboval, aby to potřebovali vyčet, aby to publikovali nějaký to. Ale teprve v tu chvíli se objevilo jako skutečně nějaký dost. Plausibilní hypotézy. Jak je možné, že ty neuronové sítě, jako nějaký typ funkcí, uh, jsou takhle dobře schopny aproximovat? Já si myslím, že jako tenhle ten článek není to žádná úplně speciální. Je to dost takový, jako i třeba, že bychom člověka jako, prostě je to neuspokojivý. A teprve teď se nějak jako ukazuje, no, ukazuje se, že to je určitý typický, no, je to, jsou to typický projevy určitých typických termodynamických, disipativních systémů, který mají nějaký omen, nějaký constraint, fyzikální constraints, v kterých se pohybují, a ty jsou zrovna dobře aproximovatelné a predikovatelní tajtěma mají mají těkněma. Prostě já vím, že ten systém, když je takový a makový termodynamický, tak to je stejně, jak když se prostě nějakou rychlostí se pohybuje nějaký objekt, tak prostě nemůže na zahnout do pravý úhlu. Prostě nemůže. A takovéhle omezení, fyzikální omezení, jsou v tom našem makrosvětě těch našich čas, časoprostorových dimenzí. A ty se v okolností zrovna dobře predikují právě tady těma, tady těma neurovýma sítěma. No a teď už tam nad tím se jako špekuluje, že, že přesně, no tak, no tak bude by tak naše evolučně, naše neurovní sítě, <coughs> se vyvinuly zrovna tak evolučně jako efektivní prediktory právě zrovna tadyhle z těch termodynamických systémů s kterými my se jako potýkáme. To, že se nám bude blbě aproximovat nějaký chování na, na hranici černé díry. To hudíš, tak to nepotřebuje na to úplně jako naše neuronové sítě. Takže jako, jo, tak jako je to metafizické, jako všechností evoluce, jako to je jako exponatory metafyzický s tím nepredikuju, že tím jako osvětlím. Takže jako asi, asi jo, asi dobrý. A, a je to tady v tom článku, a teprve teď, no, ale základní vysv tom článku je jo, uh, Deep and cheap Learning, jak to je když je víc, tak je zároveň, v tom, že to je fakt dobře, tak se vám snaží ukázat, že čím, když bych ta sítě funkčně ekvivalentní, pořád jedno vrství síti z z té neurů, ale tím jsem schopně naučit. A my se vám snaží ukazovat proč? Právě do toho z zemliska teoretické fyziky. No. A to, to, a to teď je samozřejmě, co do leta to to prostě poslední rok tady zažívá <coughs> rozvoj AI, protože se začíná ukazovat, že to není jenom empiricky jako správná cesta, ale že to asi, asi má nějaký jako, uh, teoreticky uchotitelný jako uh, pozadí. No. A tohleto, a, a teď se to, teď se to rozdělá, a tohleto je tři, jako vnitřní má, je má, vnitřní která se dnes běžně používá, každý váš telefon to má na nějakou smartphone, když poznává obličeje, tak realizuje něco takového, tomu tom se říká, kterou neuronová síť. A je to, co tohle tak, každý je ten boxík, je jedna, neur, jedna vrstva neuronové sítě. A povšimněte si, že je to zatraceně složitější, než je to tohleto, ale v zásadě si asi dovedete představit, že pořád je to písnička na stejný téma. Jak to funguje? A ten, no, proč je to takhle šíleně jako, uh, poskládané a proč se tomu říká konvulční? Vychází to z principu jako matematické konvulce. A tady si jako, takhle, takhle probíhá rozpoznávání obrazů. Mám tady prostě třeba jeden megapixel obrázek, na kterým je auto. Teď co mají ty obrazy? Obecně vidí obrovská třída obrazů, a teď nemyslím vizuální obraz, ale všech možných obrazů patterns, s tím se lidská publice setkává je, že jsou translační a rotačně invariantní. To znamená, že to auto bude stejným autem, i když ho posunu sem, když provedu translaci, i když ho posunu sem, a nebo když ho otočí ho nějaký vstupem. Proto na tom moc dobře nefunguje ten první příklad, který jsem ukazoval s těma písmenkama, jak je tam ta matice? protože ta se natrénuje na ten, na ten chybíbeček a není translační invariantní, a když to jen posunu tak mi tam nic neříká, že to Ačko o 2 pixely vedle posunutí je to stejný, jako to Ačko tam původně. To stejný, že ho zrotu, tak jsou to úplně znaky. Ale tohle to se obecně ve zpracování signálu se dá řešit nějakým konvolučním okénkem, což v podstatě znamená to, že tady mám nějakou perkálovou neuronovou síť, to je jeden megapixel, a to zná tisíckrát tisíc pixelů. Tady mám konvoluční okénko stokrát x 100 pixelů. A to neuronová síť. Tím konvolučním okénkem já hejtu takhle jedu prostě pixel po pixelu a, a vždycky projektuju hodnoty těch pixelů do dětinného pixelu v rámci nějaké další vrstvy Takže já se vlastně tady budu mít, uh, já nevím, tady bude 999, 9,99, nebo jak mi to tam nejde. a nad tím udělám další vrstvu a další vrstvu a pak jsou tam jako triky, že vybývám maxima a podobně, no a, a na výsledku mám, jo a tady se podívejte, tady, tady je ta architektura taková, to zajímavá, protože tady je v podstatě jedna konzolční hrstva za sebou, a najednou se mi to tady překne do úplně obyčejný tří hrství neudované na sítě. Najedným výstupem, najedným na jsou ty klasické hledního žení třeba na tisíc prostředků, a tam vyberete, jestli to je auťák, dodávka, nebo, nebo bicykl, anebo nebo bolest, nebo mopsí, prostě, nebo nějaký pejsek, nebo něco je že veškerá strukturální abstrakce proběhne zcela automaticky. A ta síci v rámci těch konvolučních aspektů vybuduje vlastní porozumění toho, co jsou to co jsou to pravý úhel, pravej úbel, na kterém je provedena nějaká transformace. Takže já mám čtverec, tak to bude čtverec, i když je otočený, tak to bude čtverec, i když je na není tak to bude čtverec, i když on nelineárně nějak sbortim že je prostě třeba hned v perspektivě, prostě zobrazí. Něpadá jako se a není někde tam, v těch vrstách, tohle to tam je. To znamená, že se samo Není to úplně lidský interpretovatel, ale někde to tam je. Důležitý trik, který tady jsme způsobili, je, je, a na tohleto potřebujete ale enormní, enormní množství Desítky Desetky a stovky milionů do fotografií poznačovaných. Což je jako, není úplně v pokojí, protože já děti ti ukážu jako desetkrát co je auto a, a nějak to pohodl, a to není to fér přidovnání, to si budu chtít. Tady potřebuje těch dát jako, jako deset milionkrát co je auto a pořád to není jako to Ale nakonec jo, když to bude sto milionkrát, tak jo, je, je prostě jako, není to úplně jako fér vypřidovnání, ale je potřeba obrovský množství těch dát, nicméně. Já tomu můžu ukazovat prostě auta a to, to je třeba projekt Google, image, se jmenuje, to si vyjde, to jsou otevření dostupných data. Kdy Google obrovský množství prostě trénu, dělám to špi novou práci, a hlavně tohleto je šíleně komputačně náročný. To byste prostě, a dneska už od dneska si můžete do hlasikovou 100 tisíc, nějaký hrný počítač. najít ukrátnout si prostě, najít to Linux. to je zadarmo, dávna to kenzo flow, to je nástroj pro vpracování, to je také zadarmo. A máte v tom nejtražší NGB, to jsou ty grafické karty, které právě jsou, jsou jako vlastně super na maticový úpočte, protože totiž, který je v tom, že jediný, co se tady děje, jsou tenzorový úpočte. A to tenzorový ještě takový, jako trošku zpytvový tenzor, se tady v tom představte, jenom jako třidimenzionální matice. To znamená, není to ale je to jako kvátskáda matíc, kterou teče ta informace o tom, propagation. A proto taky tenzor flow, ten, ten, ten nástroj. A to si prostě pustíte doma, ale, ale jako ten image nebyl ještě vidět, než víc než no a, a teď, jako trik je v tom, že vy nemáte dneska víc než na než víc než víc než a jak víc než víc než víc než víc než víc než víc než víc se víc než víc než to než víc než víc než víc než víc než víc než víc než to. než víc než Mimochodem, vy se, na ten, vy se jako pracovník nedostanete na ten Micken Dr. Vás zamítlete, protože my jste s Indiou, protože jediný případ se provádí v teďka. A opravdu, jsme to a přijde vám, že prostě reklamujete, když chcete být jako pracovník na Micken Dr. Takže ale vám co udělám, budu vám říkat, že možná jste si někdy v minulosti všimli, že když se snažíte přihlásit někde nějaké jméno, nějaké služby, tak jsou tam takové ty kapčata, ty že máte představit nějaké číslo, které je vlastně pořené. A někdy ale byly ty kapča jiné. bylo označte všechny fotky, kde je vnulý, no, ale vždy vždy všechny fotky, kde je vnulý, a proč to je? To je prostě tajně to trénování. Takže, takže takhle, když toto dělá miliard a lidí, každý den, tak to by v tom byl čert, aby nebylo těch označovaných případů do a. a. kde se berou ty fotky? Ty se berou jaký z Google Earth, ne, ne Google Earth, Google Street View, která uťák. No a prostě fotí ten svět, že? to máme prostě jako nekonečně městí fotek jako skor, jako přirozeně naším množstvím lidí, tady to, to liduju. No ale teď je taky v tom, že ten image je v k dispozici. Vy byste si ho na nenatrénevali, ale co třeba udělali kluci bodem je z týmu, byli tady na nějakým hakatonníkem, přes níkem. A řekli si, no tak no, čím bysme to prostě prospěšní. Třeba musíme se udělat nějakou aplikaci, která je schopná odlišit benigní kožní znaménko od maligního kožního znaménka, Tak jako to, co, co prostě umí běžné nějaký lékař okometrický. Do té doby, vlastně ani ty kožař to neumí jako pomoct, pak musí dělat excizi a někde to dát na jako biopsi. A, no, tak, tak, tak si stáhli někde nějaké data se 10 000 olejbulovaných případů, kde máme prostě ty, ty znaménka benigní, maligní, co musíme tam na tom, a řekli to na době, a teď by se to zkusil trénovat. Ale kdyby začínali od no tak oni prostě smůli, tak se jim to nějak jako nepodaří, tak je to hrozný. Ale oni si od těchto naštěstí začínat nemuseli, protože oni si stáhli ten imidžment předtrénovaný, který byl předtrénovaný na, ten je schopný tisíc objektů. Králček, auto, dům, citron, cokoliv. A je uvnitř těch, a proč je těch tisíc? No, protože na tisíc. Neuronů, který říká, který objekt to je. No a ale ten vnitřek, ten vnitřek není důležitý. Důležitý je, jsou, je, jsou tu předtrénované latentní strukturní vztahy. A oni toto vzali. Vyměnili tu, tu vrchní síť, dali tam čtyři neurony. Jeden je nois, prostě jakýkoliv, jako cokoliv. Druhé je kůže. Třetí je beligivní znamínko, čtvrté malý maligivní znamínko. Na to na fotkách spousta noise, prostě Takhle chodili s telefonem, ukazovali, Pak tam dali strašnou osobu A pak tam prostě dali těch deset tisíc těch, těch znamínek, A je to. Bylo to závětně hotovní. A, a, běží to, a, ten, a, a celý to běží v tom tenzorfollow. A to tensorflow si učení je náročný, ale runtime, jako běhký aplikace, a on zvládne ten nejvíc low-end smartphone, Protože to je jenom prostě, pro je pár prostě, jsem se ostříká, a je to. Takže vám máte na aplikaci takhle kudíte a strašíte prostě rodí, slušníky a mluříte nám na, na ty, na ty naminká. A to je věc která že se ještě 30 lety, to byla prostě tří letej jak, jako, možná. A tady to je jako za hotovo. Tak to, to, je, to, je, to, je, to, je, to je zásadní změna, takhle No, jo a vidíte, no, tady je to, já jsem se opaměl, že to takhle mám. Jo. V vidíte prostě, jak vznikají ty hlubší a hlubší vrstvy. A někde jsou tady tohleto, jako je vizuální, protože my tomu nerozumíme, jako jsou v tom, tom zakódované struktury. No. A pře přesně tenhle systém je používaný k řízení těch autonomních vozidel. Um, dá se tam, a to, to asi nebude zapět, to hodně bude třeba do diskuzi, no to jsou prostě teďka jsou všichni jako plaši, z těch adversariálních případů, že já jsem schopný ten obrázek neviditelně zmodifikovat tak, že ta síť rozpozná třeba králíka, a je tam auto. Přitom každý člověk tam vidí auto. A ta síť v roší rozpoznává králíka. Ty případy nejsou úplně fair udělané. To jsou prostě ty jsou nastrojeny, ale tak, tak, tak, tak to funguje. Matematicky to má velmi jako zásady opostatný, protože ten problém je tak obrovsky nevím, jak mám do matematiky zacházet. Ale když, když budete mít gausovské rozdělení, uděláte random sampling, z galskovského rozdělení, vyberete národ, tak většina těch vzorků bude kolem střední hodnoty. Ale když budete mít tisíci rozměrných prostor nebo milion rozměrných prostorů, nad který budete mít milion rozměrný gausián. Tak většina jich nebude, tak žádný nebude v okolí, ty střední hodnoty. Když prostě to neplatí, věc. A projekt do toho rozměrného prostoru. Prostě milion rozměrně prostoru jsou všechny objekty, které tam dáte strašně od sebe. A ta síť prostě nedělá cíl, než je na ten nejbližší objektů prostoru vícerozměrný prostorů. V podstatě to je tak jako, že neuronová síť je, je nástroj na redukci dimenzionality. Jako když se podíváte, máte třírozměrný prostor, když si do toho třírozměrného prostoru uděláte nějaký vody a teď se na to podíváte ze zhora a oni vám jakoby se zaplacatějí na plochu. tak to je redukce dimenzionality, to je lineární projekce. Nebo když se podíváte na stůl. teďka jsem zvláště na to koukal je poměrně jako Podíváte se z boku na <laughs> A ten strom vám nebo Ten strom střídá prostoru. Většinu toho prostoru nezabírá, když bych kolem měl ty vychry. A když se na něj podíváte z boku, tak vám zabere většinu toho 2D čtverce, které kolem mě vymezíte. A vy si představte, že to je třeba milionozměrný prostor, ne třírozměrný. A já se na něj dívám jenom z jedné strany. Nějaký, třeba z jedné strany. A oni... Takže, takže prostě... To je jedno. Takže to, jsou, to jsou ty triky. já jsem schopný tím, že, že náhodně zašimnout ten obraz s blbnou tu sítka, že mi na jedno místu auta vidí každý člověk to tam furt vidí to auto. No? Ale to, to, to teď nejroští. Co jsem chtěl říct proč ty ty sítě dál začaly fungovat? Takže mám na konfloučenou ty sítě. to začíná poznávat. Scény, auta, krajiny, Tesla, Cars jsou teďka řízení. Někdy si to prostě splete jako kamion s čárou na silnici a je jený problém. A, ale pořád si to ten kamion, který je z čáru na silnici, výrazně méně často jak normální řidiči, jako živej, že To se prostě stalo výběrnout, pro celou tu dobu. Jak to udělat? Řízen těch autonomních vozy prostě jezdí furt do kolečka. Jezdí prostě řidiči, ty Tesly. Ta Tesla je vybavená všema možná kamerama, lidarama, já nevím či vším a má v sobě numeracky systémy a projektuje ten senzorický věmy, který to real-time snímá, do několika málo pohybů, který tam dělá řidič. Prostě onkroucí volantem, šlape na ty pedály, něco takového dělá. To je relativně malodimenzionální prostor aktivit, který v tom autě můžete dělat. Když no a to, co se tam děje, je redukce dimenzality z toho kontinua, jako věci, které můžou nastačit řízení do toho prostoru, že budu hry balzamovat nějak takhle. Tak se dostanu to a že si asi představit, jak enormní množství trénovacích dat je potřeba. A dostanu se pak k dalším ještě děsivějším trikům. Ale mezi tím udělám takovou jako odbočku. Objevily se další typ sítí, kterým se říká long-short-term memory. To je právě hezké, že to je jenom dlouhá paměť. poměr. Chybí nám tady ta long-term memory. Ale to nevadí. Tohle to je dělano, To je v rekurentní prostě neuronová síť. To jsou to jsou sítě, o když jsme radši nemluvila. to jsou sítě na zpracování časových řad. Sledujete nějaký signál a chcete predikovat, jaký bude další krok. Musíte si pamatovat nějakou minulost, takže je ta rekurze, proto se ten zase na sud zpátky. A tady ta je ta to se taky, to je asi vlastně vystřelé poslední 15, 10, 10 let možná. Že má nějaký zapomínací hradla, že ona řídí, kolik ty se jako dostává ještě do toho, do té historické paměti, se dostává do té aktuální A může to i pohásit. Ta váhá historie to je pohasná A to jak je jak rychle pohásená. Může být u každého neuronu jinak. A řídí se to součástí. A to je, tady, to je volitelný parametr, který se řídí v rámci toho trénování. To znamená, že je to lepší než takový ty unblock, jako reformní jazyky, které se to učilo a oni prostě všechny jazyky se učili stejně. No. Tohle to se hodně používá třeba na zpracování textů. což je prostě časová řadání nějakých, jako, nějakých tokenů. A na jsou e, plnou ilustraci, já jsem to ukázal Loni, o Lomouci, je to taková, jako, taková sranda věc, kterou je udělali jako materná. Do Loňska to byl Hedro Frecept seznamu. teď je to jako freelance, machine learning, konzulta nebo co. A on udělal to, že tady si to musí, tak je asi tento nebo všem. A teď asi znáte písmák CZ, To je tady už prostě održit, já si tomatuji své jako tady prostě studií když si stezky, že ho to nějak to. Takže je tam ta typická jako zhezená studentská poezie. A, a je tam toho hodně. A jsou to data vhodně dostupný. Takže se to toho písmáka. A tohle se Tomas natučil písmenko po písmenku. Ne na slovech, ale na písmenkách. Na všech těch textech, které v tom jsou a ta si generuje tohle ty básničky. Tyhle básny nevytvořil žádný člověk. Tyhle básny se to musí nějakým zpěrnit. Mně se třeba vnitří tam něčeho. To je Ale úplně v vidíte ty post-cuberkárovní high quality poetry. Ale jsou tam lidé. Samozřejmě mám jako 90% třeba tyho ty zběrky vybrávat a ty největší. Ale si to si dá jenom poukázat. Když člověk tohle položí, tak to dopadá ještě muž, a těch 99% by to bylo to je v tom případě. No tak tohle je vystoupení z toho sítě. Ta se dá používat na lecos jiného dalšího zajímavého. A je to, že to zůstává na tom kosmotu zdarma jako i e Bůh. No a jediná věc, a to je opravdu už jako seriózní, jako tady to bylo aký seriózní, ale algoritmus v odkudek, který přišel, Tomáš Mikol, a to, to, to, to je jeden z největších přínosů jako vůbec světové kompitační lingvistiky. A to je ten to člověk, Tomáš Mikol, asi v 2012 dělal PhD v Brně u skupiny UT Černovského, který dělal výspiček obličejní. V jako vy v Plzni, A úspěch řekl, když vy potřebujete nejen akustický model, ale jazykový model, to znamená pravděpodobnostní model toho, jakou to slova po sobě. Takže když vidíte Eva Mele, tak je velká pravda, že to maso. I kdyby se slyšeli Eva Mellé tak prostě ten, ten jazykový model tohoto tunic Do té doby se používali, všichni jsme používali tzv. trigramový jazykové modely. To jsou prostě pravděpodobnosti trojch slov jako po sobě. Moc to nestačilo, tak se ale pravděpodobnost čtvrce slov. Ve většinu čtvrých slov vůbec v životě v žádném jezikovém textovém korpusu nenajdete. Prostě tak jsou nula. Protože není většinu většinu slov není s kterou uměstlitelní kombinace čtyři slov. No my jsme Tomáš do experimentoval v experimentu, ale jako výšení. Jako s sítí. Která byla úplně stejná, jak jsem vám na začátku ukazovat. Prostě mám tu jednu zbytou lestvu a v ní se zpátky jako fouká e, výstup. A jeho úkolem původně bylo, když proběhlo tolik N slov, nějak normálně v češtině třeba a v jaký byl N plus první slovo. To znamená, že na vstupu, když řekněme že máme světný 10 tisíc slov, tak nastupuje vstupu je 10 tisíc neuromů. Který slovo mě teď mám, třeba mele, tak tam dám jedničku, ostatní jsou nuly. A na výstupu mám zase 10 tisíc neuronů. A mám pravděpodobnosti, jaký bude další, tak vyměnám třeba mele auto, nebo něco dalšího, ale nejspíš bude jako v kontextu EMA a mele, vygradnujem zase nejspíš 0,9 maso. No, to je Dneska chcejí já to špička. Dneska nejpožadovanější rekordy. Dneska to, do toho nebudu úplně jako zesávat, ale Ale zásadě, je, neuronové novou dovolujte, dělá takový to je jako, no, bizarven, jako velmi jako specifický úkol. A ona na ten úkol docela fungovala, takže dneska spíš jako šíří dělá právě přes firewalls ty těmi modely ty neuronovými sítě. No, ale představte si, že, že já tam teď si odsouvám nějakým obrázkem taky ty klasické neuronové sítě. Jo, představte si, že to je taková lesná. Tady máte 10 tisíc neuronů. Jako 10 000 slov. Tady máte 10 tisíc neuronů, jako 10 tisíc slov. A tady máte třeba 100 neuronů, v jedný světlých vrstvě. Vy tu si natrénujete tak, že pro EMA, což bude tady, tady bude mele, také velma cáry, prostě taky do bully, prostě pro prože toto to čemu to je, národní je to, tím prožele. a má to. No a to je hezké, ale jako to máš v okolí jako jedním, a to je ta pro dnešní dobu jako nejzásadnější věc, že vy když, když tady 100 těch neuronů, no, tak od každého slova. Vám vede 100 čár. Prostě ke každému numeru jedna. To znamená 100 vah, 100 čísel, reálných čísel. A vy, když vezmete to, to slovo, to Ema, a nahradíte ho tou 100 těch čísel, 100 rozvedeným vektorem, tak dostanete velmi zvláštní reprezentaci toho slova, který se říká word embedding, dneska už. Pro platí naprosto šílená věc, že vy, když vezmete vektor slova king Nějakým studiem prostor. Tady je to produkce letořozumění. A tak to slova klíč a půjde čtené od sebe. Dostanete mm -hmm. nějaký směrový ekto. A teď když přičtete ke slovu mén, tak dostanete slovo mono. Když ho přičtete ke slovu prince, dostanete slovo princes. To je jako, podle naprosto neuvěřitelné. To bylo normálně v roce 2012, kdy tu vizualizaci měl, pak v roce 2013 zvuku publikoval, teď a taky opět byl. On naprosto předá, tohle můžeme jako většinu linguistů vyhodit. Už, no můžeme... A povšimněte si, že tam jsou normálně slovotvorní aspekty. Jsou v tom normálně gramatické aspekty. Jsou v tom, no, semantické aspekty v tom jsou. A takže by v zásadě veškerá to, veškerá respešný, proces, zpracování, protože ta dneska probíhá tak, že já slova nahrazuji, Tady to tam se nepotřebá, žádný městský pro vás měst, to je té logie, -tý. já jenom texty, stáhnu celý internet, stáhnu to bude a pro angličtinu, vezmu všechny korpusy, které existují v angličtině, a ještě stáhnu všechny mobily, všechny zprávy, prostě všechny texty, co jsou v angličtině, prožiju to v neuronovosti a dostanu prostě takovýhle embedding textbook. A zase si povšimnete, zase je to jenom redukce dimenzionality z toho jazyka do 100-rozměrného prostoru. A ona není stačí. Právět takovýhle jako věci. Jo. Tohle to jsou příklady od, od, od z češtiny, asi načinu nebo na nějakém ještě předtím tam. Když vezmu slovo král, odečtu od něj královna, příště řidiš, dostanu židička. Další nebo ještě je cyklistka. Rybáška minus, rybášku, sošetřovatel, urošetřovatel. To si ho plasti, to si můžete empirické Jo, rybáška minus ponze, já to Co si To prostě najdete si, já nevím, uh, crazy vortuga example. Co jdeš vám to taky věci. Human minus animal. Je i ty. Library minus books. Už jsem to to ale prostě, je to opravdu, a k tomu pohodlému systému můžu nikdo v neřekl. To jednoduchý dost... A to mi řekněte, že to je to, to, to, to, to, to, to, to není emergentní krásné emergentní jeho. Jako, Na tím, co říkáte. Protože řekněte mi, kde v síti, která má 100 budej světejch nevonit. Jako tohle to jinak nastane. A je velmi zajímavý, že a zpátky se dostáváme k tomu, tomu Horníkovi a potom k tomu Petr Markovi, to je zatracené složitá funkce jako to, tohleto, ta semantická, pragmatická, morfologická a jaká jiná jako, jako, <kling> <kling> interpretace toho. A já jsem schopen schopný zachytit 100 blbýchvá neurona, no nějak, prostě vlastně dobře, jsou tam ještě nějak jiný speciality v tom. No tak tohle je jako poměrně, jako po, a dá tušku strašní do mnou pořít. aby to nebylo málo, tak co, co se teďka jako... Tak další nejvíce rozhodnějící, teď jsme vzali ty sítě, že? další nejvíce rozhodnějící oblast je takzvaný raised right learning jako uč učení posilování. Totiž tam je jedno v tom, že u toho klasického Supervised-Learning vy říkáte, co jsou ty správné příklady. Jako vy řeknete, no, že jsi poznal, no, poznal tohle, takže korekci, ale Reinforcement Learning je takzvaný reward-based. znamená, že by to jsou správně poznané příklady. Vy jenom řeknete, co je jako reward-seeking function, utility function. Prostě maximalizuji zisk nějakého rewardu. Toto může být prostě, než matematická funkce. A ten reward bude prostě nějaký třeba increment do té funkce. To je jedno, že to je prostě matematický problém. Optima, Optimalizace je to problém. Ten agent, a je to věc, která je jako na abstrakci, máme nějaký agenta, jednajícího v prostředí. To prostředí on neví, co v tom prostředí má dělat, on neví, co je ten task, který se učí, ale ví, co je toto, to, co má maximalizovat, a to je ten reward odměn. A to prostředí mu nějakým způsobem dává tu odměnu. A on mění, říká se tomu jako policies, behavior policies. Prostě způsoby chování v určitém světě. Takže jsou dneska zvuky, že máte prostě v a on nějak běhá. A, a, a má prostě někde odměny a má to trojici co určitém čase. A zjistíte, že to je neuvěřitelně optimální proces. Ty agendy se to učí úžasně. Líp než by měly být supervac. Teď to porovnejte s, s technikou v 80. letech. Pro v bylo klasická kram, metoda. Prostě má vnitřní reprezentaci světa. To znamená vnitřní model, strukturální model toho ludiště nebo prostoru. Robo tady prostě si vytvořím nějaký symbolovou reprezentaci toho, co v tom prostoru je. A pak operu na tu reprezentaci. Aha, chci se dostat tady odsu tam, tak udělám prohledávání o prostoru a GPS, ten general problem solver. Prostě budu ten strom prořezávat, až se někam jako dostanu. No a, a pak prostě, když to vyjde, tak si to pak odpadně do směrem, který si přemýšlám pak nějaký jako, tak, takže to, to bylo, to, to, to jsme říkali, pak byla jako, že neuronovým asi tím, se moc nedařilo. Prostě vlastně, to bych já musel, mít všechny možný trénací případy toho, kudy se ten robot úspěšně, ten agent dostal do toho cíle, to no. no ale nevadí, tak já mu budu dávat ty odměny. a on si bude jako to sám nějak zkoušet, jestli tam bude náhodně byncat. A pak udělal nějaký správnu, akci se dostane vodněná šup, prostě, ta funkce jako přeskočí do úplně jiného, jako atraktoru. A začne se být za trošku jinak. A zase šup, se a dobře. A on bude jako maximalizovat to dělání dobře. A on si vlastně nikdy, nikdy nesinternalizuje to, co je vlastně skutečnou vaší utility. On to nebude, nikdy nebude ani latinky. Nebo možná nějaká latinky reprezentace toho, co on plní pro vás. Tam není. nebude. Tam bude jenom reprezentace toho, jak on, on honí tu svoji hod. No a, takže to je reinforcement learning, a ten se prostě uh, dá obohatit o přidlastek deep reinforcement learning, kde je to spojíme s, s tím deep learning, s tím deep learningem, kde systém, který rozhoduje jakou polisi při jakýho dětě tak je u Milana ta, ta, ta hluboká neudopravacní. Takže je to kompinace obého. Já mu prostě dávám ty hordy, a učím hlubokou nevrnoucností, aby dragoval správným souborem aktivit na, na ty hory. Takže dneska z tohohle pocházejí potom ty, ty uh, zprávy, že ty že všechny hry na osobitové ateli, co kde kde byly, tak maximální skóre, který do kdo učinil historii věcita, tak jsou počítače. Kdyby prostě dělali jenom to, že vemte, a tak tyto je ještě príma, jako že by to a na tu televizi, a ještě, když jste opravdu cool, tak fakt dáte kameru a na tu televizi namíříte tu kameru a dáte tam ještě visual recognition. Takže on to pozná, kde jsou ty, kde jsou ty takže pak vytáhnete prostě z třeba v tady a tady, když jste třeba poučit takovou docela dost, a nebo to na emulátoru, že jo, to je možná zniční. A necháte to hrát pekmena, nebo já nevím, nějaký prostě drakonus, nebo nějaký jako fakt cool starý dobrý hry. A vy ani nevysvětlíte tomu, jako dotyčně, já jsem měl pro sebe, já jsem v tady 800. Moje znamenosti angliští byly velmi jako chabé, v A objevilo se obrovský prostě množství v polský her, a já to jsem si vůbec nedělal úspadosti jako s tím číským, co A prostě tak jako si se k tomu sednete a chvíli prodáte joystickem. A najemně zjistíte, že jako no, hrajete a pak už prostě to dohráte do konce a, a všude se na další ne? Na máme další hru. No a přesně tam toho se používává vnitre enforcement a nyní žádná jiná hra s nás, tedy, která by dneska byla porazitelná člověka oproti tomu, tomu systému. Já bych se univerzální systém, řeknu hraj, a on ví, že rewardy jsou zvyšování sport. Takže dneska nás se experimentuje s mnohem složitějšíma hrama. Prostě tak já jdem nějaký halo nebo něco, když se tam je opravdu tady v tom prostředí. Jsou experimenty s nějakým dlouhodobým plánováním plán a, a podobně. No, co tohleto se tady objevuje jako zahrůzy, tak jsou další jako, věci, které se předtím zmiňalo to adversariální jako případ, že já můžu zmádnout tu neuronovou a tady se nějde jako vlastně ještě horší věc. Tady třeba já můžu dát nějaký stop switch pro toho budiště, který prostě, když na něj najde ten agent, tak se prostě vypne. No on se naučit ten stop switch obcházat. Prostě se to naučí, to je stop switch avoidance. Takže začaly se publikovat obrovské množství v eh, teďka na TrackRange No Avoidance. Je to, je to třeba, jakoby jeden byl, v kolezně na Build AI 2012, člověk, středil středil v roce 2012, někdy člověk studiil Armstrong, studiil Human Institute. Ten má jeho nejcitovanější článek, teďka je publikovaný v 15, a jmenuje se Interactive Agents. Přijel, a to je čistě matematický kralitický článek. Jak udělat architektu tajírod z toho? aby z principu ten agent byl interaktivní, byl přerušitelný zásadně zásájemu Protože prostě té srandy, když on běhá zůděští, ale už to je, je menší sranda. Když to bude něco, co bude rozhodovat o power někde, prostě o zásouvání elektřinou většinou je světa, nebo jako, takže Takže tolik k tomu AI No, A, a, a jak jsem to dozvěděl o mě, to není konec, to je teprve začátek, je, musí zaznout každé přednášce tak hmm. takový poslední půstřelek, tak jsou generativní adversariální sítě. To je síť, která, to, spolu, to jsou dvě sítě, které si spolu povídali. Máte na začátku nějaký, nějaký, třeba docela málo, třeba s toho obrázku něčeho, s toho obrázku číslic, nebo z toho obrázku fotek, třeba 1000 třeba tisíc fotek lidí, nebo jednáno, ne, ne, něco takového. A máte síť, a, a máte jedinost, máte, máte neuronovou síť, která je na začátku na, na, nastavená. Uh, nastavená náhodně a, a, a sype se do ní random nohy, náhodný šum A ona je, a ten, ten, ten, ten set je takový, že tady jsou jako reálné obrázky a tady jsou falsifikáty. jakože že ta síť, tam jako tady ten, ta, ta, je. intuitivní ucho vysvětlení, že ta síť má začít generovat falza obrázku tady, který jsou tady. A ona určitě generovala zásadně nějaký náhodný šum A tady ta síť, která ta, není tak nijak nastavená, ale náhodně nastavená, má rozpoznávat, který z těch obrázků, je, jestli ta, co to, co do ní bylo to tohle nebo tohle, jestli byl líný nebo fake. A výsledek, který ona tady vytvoří, poputuje z do ty sítě. A ona příští generace těch obrázků dělá vole něco protože ona bude vědět. Vy tady ty Nesstupně do toho, to je, to, je, to je v zásadě unsupervised. A krom pár dat tady z toho, to není nic moc dalšího. Ta síť se naučí nakonec vědomat perfektní čísla. A ta síť se naučí perfektní čísla v málo. No, ona nebude že to to je pak nějaká jako label, který to musím ex dát. Ale ona se naučí najít stratifikaci toho prostoru, takže bude akorát odpovědět na těch A je to kompletně unsupervised. Prostě necháte ty dvě sítě, pak si povídají. Jedna se snaží tu přesvědčit, že to, co ona vygenerovala, jde tamhle odsud. A ta druhá se snaží identifikovat, co šlo tu. A výstupy si, prostě výstupy si prostě přesvědají. Výsledek je, to jsou ty, možná to mají lidi to jsou ty generované obrázky. Jo, tohleto je, a to možná jsem spíš na tohle tohleto. Tohleto jsou výstupy generativních negrat, sítí. sítí. Předhodňte tomu prostě fotky lidí, celebrity, jak a pak máte dvě sítě, jedna se snaží generovat, na základě random, random, se generovat ten nekonečný množství eh, takového obrázku. Jako můžete, jo, co prostě na to různý, jako já třeba Deep to je taková skutka, kde můžete dát obličej, koho chcete, na nebo volný kornokryl. To znamená, že to jako eh, dělá jako poměr, stávají se, jako empirický doplady o čemkoliv ve světě se stávají zásady bezpředmětní. Pokud na vás někdo bude mít nějaký komprom, tak řekněte, normálně generativně reprání sítě, ale to nemůžu. Stejněž, je zpět, nějaký e-maily, prostě nějaký text, který připomíná náš styl. to já nemě to je normálně, prostě stačí pár fakt. Asistent, který je natrénovaný na mých vítech, na mých e-mailech, na mých něčech, nebude psát jako já píšu, co prostě si to naučím. A tady to je dokonce vylepšené ještě tím, že to bylo v propojení s množstvím sítí, tam s tou A vy tomu dáte normálně tenhle ten popis. Malý být modrý ptáček, který má krátký do báček a hnědý něco na svých křídlech. A ono to nekonečné množství obrázku. Bylo to v roku 2006, asi. V roce 2007 byly zotoralizován. Zatím to 200x200pixelnů a, 200x200 no a předpokládám, že příští rok to prostě upíše z no. Takže a teď už se pomalu chvílem ke konci. Uh, tam asi nakonec přeskočím nějaké na, na věci. A teď jako zpátky se dostáváme cyklicky k tomu Kasparovi, který jako na začátku se z toho představí. Já si říkal, že až teprve teď je jako čas z uh, toho má nějakou pokračení. Kdybyste chtěli vědět, co se stalo, určitě jste zaznamenali, že bylo takový ten mamářstvo, nebo ve porazilo prostě v něco, a i Watson porazil geopardy bliskůj člověka. No a v 2016, porazil systém alfabou, tady sedlo, který to panální sedola, který z toho byl velmi špatný. To je velmi strom, je to je velmi strom, nejde přemožitelný, takže go. No a ještě v roce 2012, Byly články, že jo, o tom, jak go prostě nehratelný pro počítač. To je tak velká kombinatorická expoze. Je se nejdá, že musíte prostě být studovat těch listů, získat ten něco holistického do sebe. Abyste jako koupili a cítili rovnou v sobě, co má být správně další tah. Proto ty nejlepší algoritmy, co byly původně na hraní šachu, byly snadno porazitelně běžili do kláčníka. Takže se kolem toho roku 2010 hodně experimentovalo s technikami, které se, který se říká Monte Carlo Research. Monte Carlo prohrávání starového prostoru. Ty se říš v tom, že jako hraní šakuje úplně tak, jako jednoduchý je ten klasický general program soro. Mám prostě stav hry a teď vezmu každý, možnou jako, každý, každý možný tak, který můžu dělat. A pokusím se evaluovat, jak si je. Kdo dál, kam to komputačně dovolí, a to udělám ten, ten tak se si přehrává v paměti, jak jak to, to, jak to může jít dál. Monte Carlo vypadá tak, že kombinátory to nemá vůbec smysl, pan Tak to udělám jinak. Vezmu aktuální situaci těch kamerových herních a udělám to první, co to program, to, to klasické poradávání. To znamená, udělám si všechny další roky, které dělám, můžu udělat. A pak z každého toho kroku rozehraju sadu náhodných partí, sám se sebou, prostě run a walk udělám. Prostě je to prostě nějaký stav a já pak náhodně brutálnu táhnout náhodně za sebe, náhodně udělám sebe, a to někam tam dojede. A já zjistím, jestli, jsem, jestli ta partie to tohle udělám krát. A zjistím, s jakou pravděpodobností ten, ten, ten stav ved do kolika počtu vyhraných a do kolika počtu prohraných. A tím udělám evaluaci, aproximaci hodnosti toho slova, a tam to kumultální. Tohle to bylo v roce 2012, a bylo to jako zhruba středně dobrý nějaký hráč, prostě asi takový ty lepší amatéři. tak to porážil. protože pořád to nestačilo. No a pak přišel tady AlphaBook, a ty přišli s tím, že do toho dali ty neuronové sítě tak, že je tam jednak ten Monte Carlo Team ale zároveň naučili hluboké neuronové sítě na databázi anonymů deset milionů odehraných tahů, to je nějaký prostě glosser, pro který má všichni tahy, kde by byly odehraný. A jak by partie pak dopadly? Naučili tu síť udělat to, co právě velmi Veldysk. Prostě koukné a v sobě cítí. Jako neví proč, ale sobě cítí, že to půjde dobře. A tak to naučili tu neuronalou síť na, na Na několika milionech odehraných partí vzali každý ten, ten stav té hry. A naučili tu síť říct, s nějakou dobrou pravděpodobností, jestli ten stav povede, víš, nebo toho, co je příslušnýho A zkombinovali tadyhle ty dvě funkce, Monte Carlo Research, tadyhle tady výstupy neuronové sítě, na a se Leasedol jako konec. No, a toto, to, takže to jsem to si člověk řek, no, tady už začíná jako přituhovat, protože už to, to tu intuici jako nějakým způsobem uchopnit. No, a aby to jako nebylo málo, tak rok na to přišla verze AlphaZero, která úplně zahodila tu databázi, těch 10 milionů nebo kolika odehraných partí. A je to jedině to, že ten systém jedině zná. Jsou pravidelné hry a hrají sám se sebou. Úplně vodnulý. Ty nevodný sítě tam jsou taky, ten Monte Carlo se tam je taky. A je to ten výbraný v osmém dvrně. On prostě vyspane odměnu, když ta partia dopadla dobře. A všechny ty neurony jsou příslušně jako e, posílení. A tenhle ten alfa Zero je schopný ve všech případech porazit AlphaGo, který ve všech případech schopný porazit libovolný člověka. A dělá to strategie, na které se nikdy nevysvytlil v historii všech her. A vždycky porazil, vždycky A neviděl jedinou lidského je hraného partie, A se to jenom sám se sobou na No a teď já už se vidím na jedno, proč to celé funguje. Tady to jsem tu architekturu probral. Tohle pre, je jako to hrozně důležitý. Bezprecedentní počítačový síla. Tam je to a tady, ty je rozhodnutí. Komunikace a demokratizace těch nástrojů. Tohle je hrozně důležitý. Teď dneska prostě víte, na to A všechno tohle ten dorflo, všechny čísla jsou předtravená mít na to. Prostě ukazujete spoustu komponent, který byste do té doby hrozně složitě schválili. Dostanete od majka plus tisíc euro za danou městskou kategorii. A to se stane, něco, co prostě do té doby nebylo použitelné. Asi velmi blízko souvisí tajnost toho. Množení AI do sociokulturního prostředí. V starých době asi byly takový led. Měl jsem prostě trénovací data. Ty Trénovací data byly v ledu, měl jsem laboratoři. A se to měly se prostě, ty data se kápou podobně. A zároveň s kulturou by dát. a s mobilníma má sociální sítěma, internetem, všude přítomným vysokorychlostním internetem, všude přítomným podevzdáváním dat z vašeho mobilního zařízení, který se vlastně stává těm pádem senzorem do vašeho sociokulturního prostředí, který jak komunikuje, jak se pohybuje, tak najednou pro mě ty trénovací data, pro ty systémy, které jsem teďka popsal, nejsou tyhle, ty laboratoři, jsou to tyhle. Je to tak obrovský fotopár dat, na kterém samo osoby může něco analyzovat, který je přes tohleto tímhle to znamená, že já jsem prostě vnožil ty AI systémy konečně. Jako kdyby tohle bylo, tak celý vypočetní výkon na celém tomu sítě jsou mi jako tak celkem kopničené. Ale já jsem díky tady tomu, že ta AI, která vzniká, to nebude lidská AI, to bude jiná. Ale jako řekněte v ony, že to není praktická inteligence, nebo že to není opravdické myšlení protože o to taky nějakým způsobem přiznal. A já prostě jsem našel rozhraní, jakým způsobem učit tu tabula náraza tak, aby to bylo dost podobné tomu, jakým způsobem ty sensorický věmy tvaru který které je nějakým způsobem věmy. To znamená, že ta, jako celá ta myšlenka na začátku budu to AI, že člověk bude Bůh pro tu AI, bude rozumět, jakým prostě sto, tak to tady není. A když člověk je otec, který je zase a on to potom nějak vyrostl, takže to bude asi tak umělý, jako je umělý les, který vysázem za nechat tamhle někde v severní ve Tak bylo to přesně krásný pravidelný rastr. No, ale teď je tam zatracen to, Weber, kliště, kliště, kliště parální to všechno. No, no. samozřejmě to tam že tam cítit to tam prolejzat. zase jde ale to, co vstoupilo toho lesa, z něj udělalo zvětší části převození. A to, co vstupuje do substrátu můj biologického městitě, tak já dost kabalisticky, no já, celá také, já je komunita, dost vzývá, aby vstoupil do substrátu, který já tady připravuji. A ty tanečky se tady díky těm dělatům takhle obohatily, Pak tady mám takový, je toto vychlostí, to prostě rychle jako podívejte na tady, <laughs> tady prostě ten, jo, začali jsme tady, jdeme přes tohleto, přes tohleto, přes tohleto, až třeba tady do toho stavu, mm -hmm. kdy teď jsou, Třeba poslední projekt Singularity, ne, z roku 2017 ještě blockchain dohromady. A je to infrastruktura Bitcoin, nebo spíš Ethereum, to měnová infrastruktura, která propojuje ty kognitivní agenty, to znamená všechny ty AI systémy, všechny ty, tohle je řekněme jeden větší AI systém. A tady on je propojený s milionem jiných AI systémů, Každý nějakým způsobem, je schopný realizovat nějaký dílčí kognitivní funkce. Třeba je rozpoznat odličeje, důvěřují, rozpoznat emoce, všechno něco. A oni v rámci toho a Ethereum systému napízejí své služby real-time za provizi kryptoměny. To znamená, tam ta představa je taková, přijde robot, která se postaví a řekne, výborně potřebuju a bude přes 5G, připojené jako high-speed internet, výborně. Mám tady snímek, potřebu, já nevím, visual pattern recognition poznat, kde to jsem. Vystaví něco do toho blockchainového systému, co se říká smart contract, a řekne, poptávám tuto službu. Okamžitě mu během několika mikrosekund odpovídej a agent na druhém konci světa. A řekne, nabízím ti, že to rozpoznám a chci za to 0.001 tokenů. On řekne, na chvilku, počkám, protože mám tady teď. Třeba čas, to se zhodnotí lokálně. Za se objeví nabídka za 0,001. To můžeme výborně Blu do toho, když potvrdíte smart contract a z jeho zdrojů, což jsou z reference, skutečně finanční a zdroje, ten jeho provozovatel budeme se nakoupit za 10 milionů ty tokeny a on to se zaplatí, tam to uváže, že facial recognition. A teď budeme mít nabídku, že poznáte během 10 jako se sekund celou tu a anebo ti ve stačí první dvě to je to za tolik, a za tolik. To bylo, Tohle z toho. A to by opravdu, jako už teď necháváme na, na, na vaší fantazii, co nad tím si dovedete To je asi časový důvodů i